Aquela triste e leda madrugada, Cheia toda de mágoa e de piedade, Enquanto houver no mundo saudade, Quero que seja sempre celebrada. Ela só, quando a ménima estada saía, Dando à terra claridade, Viu apartar-se de uma... Outra vontade que nunca poderá ver-se apartada. Ela só viu as lágrimas em fio que de uns e de outros olhos derivadas, juntando-se, formaram um largo rio. Ela ouviu as palavras magoadas que puderam tornar o fogo frio e dar descanso às almas condenadas.